أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يهرفونه من بعد ما قلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتهدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تاقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشترو به سمنا قليلا ليشترو به سمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون مقصد سورة بقرة بیاند تلورو مسلو ده اوله مساله اثبات د توحید دا ثابتول چاله پزات او صفات کو یو ده دویمه مساله اثبات د رسالت دا ثابتول چاله همیشه د پاره پیغمبران را لګی دي د خلقو د اصلاح او د خیر د پاره دریمه مساله jihad فی سبیل الله او تلورو مساله انفاق فی سبیل الله صورت په سلوور برخو کې تقسیم ده اول برخا صل آیاتون دا پر صلو آیاتونو کے اول مسئلہ چیز بات توحید دے بیانیگی دو ایم برخا آیت نمبر یوسل یو نوالا یوسلو شپاگاویا پوریدہ پر دے کے دو ایم کې اس بات در رسالت بیانیگی در ایم مسئلہ برخه ایم برخا یوسلو واویا نوالا دوسا و دریپندوسا پوریدہ پر دے کے در ایم مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ او تلورام برخه دو سوات سالور پندوزمتر اخیر پوری پده که تلورام مساله انفاق فی سبیلیلا بیانیگی بعد اولی سا چی سل آیتون دادا پدره و بابونو کې تقسیم ده اول باب شل آیتون داده په دې شلو اياتونو کې بیان د دریو ډلو هغه درې ډلې چې په سورته فاتحه کې مختصر بیان شوی وي اولو پنځو اياتونو کې د مؤمنانو بیانو به بیا دوه اياتونو کې د منکرینو بایانو بیا نه اياتونو کې د منافقانو بایانو د دوی صفات بایان کړه او حکم د دنیا او حکم د آخرت بایان کړه بیا بیا ايت نمبر یو وښنه بیا آخر کې 2007 بایان شو دا وره او دا وو بو مثال دپار دمنکرین او د اور مثال دپار دمنکرین او دوبو مثال دپار دمنافقانو بیا آیت نمبر 20 تر آیت نمبر 90 پورې ویلې حسن اولا ها آیت نمبر 20 آیت نمبر 90 پورې دویم باب پر دویم باب کې عام خطاب و ټول انسانانو ته چې یا یوهنا سوعبودو ربکم او خلکو عبادت کي خپل رب يو منئ په عبادت کي خپل رب سبب مشرک وي په دې داو باندې 15 دلایل بیان کړه سمرد د دلایلو ور باندې تفریق کړه چې فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تالمون آیت نمبر دروښ کې څلور خبرې وي اسباده رسالت صداقت د دل قران دلیل وحي او مطالبه دلیل آیت نمبر تلور وشک زجر تخویف زجر یا تخویفو منکرینو د دعویته آیت نمبر 26 کې بشاره تو کامل <سؤال> منون کو د آیت نمبر 27 کې دفع د اعتراض آیت نمبر 28 کې فاسقان بیان آیت نمبر 29 تر نه در شمه پوری بیان د تلور نعمتونو بیان د تلور نعمتونو بیان د نعمت عرباب یو چنيشته مشتکړې نو کوي فتکفورون دویم چیز مکه ټوله منافي مستانه لپاره پیدا کړې دي نو کوي فتکفورون بالله درم نه نه درم به به تکيرا تکي به بار بار درم چې تاسو بابا مې فرښتونه معزز کړو نو کوي فتکفورون او چلورم چې تاسو بابا نه خطا شوی او هغه ورته معاف کړه نو کوي فتکفورون بالله بیا آیت نمبر اته د تشک ترغیب قرآن لا او نه د تشک تخویف او منکرین د قرآن لا بیا غنه بعد آیت نمبر 20 تر آیت نمبر 39 پوری څلورم باب شروع شولې پر دریم باب شروع شولې پر دریم باب کې خاص خطاب دی بنی اسرائیل ته چې دا نور خلق کمنی او کنی مونی تاسو ولې نه دا داوا د دا توحید داوا چې و بو د ربکم دا ستو پیغمبران راغلي دي کتابونه راغلي دي اهل اله لمي اهل کتاب کتابونه درکړې شوی دي علماي اکثریت متا سو لري دا مثال نه نه پوهې دي سره اشناي اول رکو به طور تمهید دا په تمهید کې در پلیټيان د درې خباشتونه د دې کتابو بیان شو د يهودو بیان شو یو تحریف دویم يم کټمانده حق درېم تر عمل او درې خصیفتونه د مومنانو، چداصل کده احکانیت اصول دی یو صبر دویم صلات او دریم ایمان ول بیا ایت نمبر اوچل و خنه 12 پته پوره خطابات سته ایت نمبر اوچل و خنه خطابات سته شروع کی غشパク خطابات شروع کی یو خطاب دی اولنه آیت نمبر اوچل و خنه 12 پته پوره ایت نمبر اوچل و خنه ایت نمبر 12 پته پده اولینی خطاب که اتا نعمتون او ادوان اکمتون بیان شوا یو نعمت نجات من فراون دویم نعمت نجات من الغرق درم نعمت اعتاو الكتاب سلورم نعمت افان القتل پینزم نعمت حیات بعد الممات شپگم نعمت تزدیل الغمام وم نعمت انزال المن و سلو او اتا نعمت انفجار العیون من الحجر بیا ادوان اکمتون بیان کرد یو نزول العذاب من السماه او یو ذلت وهوان به سبب کفرن او اخره ک ته تیمه بتنغیب دویم خطاب شروده پر د دویم خطاب ایت نمبر درش پتنه ایت نمبر دوا پوره ده پر دویم خطاب کې تلور درې پلیت्याने د پخوانو يهودو درې خباستون نه د پخوانو يهودو او چلور خباستون یا پلیت्याने د موجوده يهودو بیانېږي تر دې زې پوري منګه درې خباستتونا یا پلیتیانی ده پخوانو یهود ویلی دي یو خباست یا یو پلیتی نقضو العهود وعده ما تول دویم پلیتی حیل فی زبح البکر چل والکول دالا پوکم کې او دریم پلیتی آیت نمبر دواوی کې قتل النفس و اتحام البری. قتل بے کوو او الزام بے بگونامانی لگو ده ده یهود پلیتیانی دي. بیا ایت نمبر سلور اویا کی زجرو چي دمر واقعات او دمر دلایل او دمر دو قدرتونه دونه معجزه تاسو وکټلې بیا تاسوونه سختی د تیګونم سختی تاسو نه خو تیګي مخيدي الله وي ځکه باځي تیګونه نهرونه روان دي باځي تیګونه چيني روان دي باځي تیګي د الله دیره راون غړيږي لکن تاسو کر د الله دیره راون غړي دی تاسو نه کله چينا د توحید روانه نشوا تاسو نه کله نهرونه د الله د کتاب یا ده الله ده دین روان نشو یا د الله د تابداره روان نشو ده چنگرون ندی چه یه تیگه نم سختی نرانی سبق که آیت نمبر پینزاوی هم نه ده دیزه نه ده موجوده یهودو چلور پلیتیانه یا چلور خواستون شروع که گی ده چلور پلیتیانه یا چلور خواستون آغا یو د تحریف یو د منافقت مخه په تفصیل شوه درم ده تقلید د اراو د مشران او څلورم ده مخصسین له انفسهم بالجنه ځان خاص کول جنت د پاره پلیتی تحریف په دې تهریف افتت معونا اياتا سو تمکوي امید کوي ايؤمن لكم چې تصدیق بو کی تاسو فتت معونه که د حمزه علف شه ده دیتا بودئه که که حمزه استفامیه دلتا ده استفامنا نا انکار ده استفام نا انکار ده قسم ده استفام فمتل اسمی علیه امروش ده آیتات سے تم اقعه فمتعیم مستود و اسفام ده که دیبستاسatures خبر هرمونی انکار ده استفام نه چه نا دا تامع مکعه امروش دیب einen نه Dr. 2 must be بده اسمیل فرام نی ده تم TO 1 and 2 must be بده اسمیل او یوومنو کې زمير راجه دي د سخت ژوند واله وتا دغه مخکې ته نو کې دا سخت ژوند بیان شو يهود په استلاقي یا که يهود هغه ټایم کې يهود وو مسلمان نه خو کدهغه صفاتونه په کې دي د کوم صفاتونه چې مخکې يهودو کې بیان شو کدهغه صفاتونه ما کې وي زمنده د غاياتونو مزداکه ما کدهغه صفاتونه زمما استاد کې نو هغه د دغ آیاتونو مزداق دي دا دا, دا, دا دا خبريات ساته چې د قران آیاتونه د یو خاص نه دي ښا په د قران آیاتونو کې چې موږ له یو خاص تو کې یاد شوهره دید په یاد شوهره چې کده رقم شوي او تم دسیل له له دغونته دا نه چې د لپاره بیان شوي دي او کته کې نو ته د لپاره بنئ يهودو لپاره د غندونه بیان شوي د مخ آیاتونو کې پلیتیانه بیان شوي دي نو کته کې د پلیتی ته نمونه استنای نه لبی چاغوی دغه پلیټیان د وجنه تباشیوی د غرق شوی دی نو کتا کې دغه پلیټي او دغه غند راغلو او تبه ام دغه رقم تباشی لکثر نشي هغه خلک تباشیو د حالات چې بیانې مونږ ته فهم دیو او چې دغه خلق د حالاتو نه عبرت واخلې او د قران آیاتونه خاص نه وي ګوریا ساتي مونږه الکتاب یا د یو که يهودي یا دو ہدایتونو مراد هغه خلق وي خو مطلب کې بد نه چته دا, دا والی چې بس دا په خدای دین مراد امغه خلق امااغو سرده یتونونه لږېدي دي ما سر خدایت بیخي لې در نه دی دا مطلب داسې مطلب غل د ځان طببعایی ده ځکه ت خپل ځان ااصلانه غواړی ته به کارونه کې ای دوه به بیا یهدو من فټکې د مک به مشتکانو منې ندلتا مدلته ی امینو کې شاره ده ظیر رااج دی چاته دغه سختو ژنو والا ته څخ ونه چوک دي څخ روونه هغه چې دغه تیر چې کومپلیتانې بیان شوي چې دا په کېوي کغه يهودو او کغه ईसाई او کغه مسلمان د کارڅوګ نه خو کدهغه پليتانی پکې وي چې د الله قدرتونه وګوري د الله کرشمې وګوري معجزات وګوري دلایل وګوري بیا مې ورسختی بیا نرميږي نه د الله کتاب ته نو پوهشه چې دا اغه يهوديه په خوانه دکې اغه يهودیت راغله چې کومه اغه کوم یو يهودیت د وژنې ځای خپل بني سایل تواشیوي دي دا ماغه لار من روان دي نو افتت احساس احتم قلوه اهم و تم قلوه او او اهم Industry او انق chanting مراهده Five of patients او انقله اعترض! ؟ نلما لو ان جين قلتی حقاته، نا ارؤمون هم انه انه افادم انه ان04 mismo انه انظره او انه انه انه انه انان انك انقلوه اصبحانه ص metal انه ان مoldانه جب groupe انه انطه انه اطوره با اعوان میان په دین مګټه پریدي نه دا ومې مسا ته نه پریګېدی الله وی هیڅ کلم نه پریګېدی دوی وستا سو غونته په ها کو مانه کله کودريږي صبر بهو کی نه دا ومې ته مسا ته چې دا وستا سو خبره اومني افاتت معونه آیاتو اومې ته ته تم ساته اي ايو مينو چې تصديق بو کې ایمان سره چې کلام راشي ایمان بیا په مانا تصديق وي خان ځکه مومنانو مانه خو ته ایمان نه راوړي ځکه مثال خبر احمد مؤمن دی نو احمد مان ایمان کیمان راوډی ایمان خو په نبی علیہ السلام باندې د قران باندې نو دې څه مطلب شو آیات او تم ساته چې پتا سو ایمان راوډی پتا سو ایمان څه مطلب شو نا ای ایمینو چې تصدیق آیات او تم امید ساته ای چې تصدیق وو کې لکم تاسو تاسو چې کومه خبره د قران نه تاسو چې کومه دلایل بیانوي د سنت نه یا د نه دې دې خبره منل نشتره دا تم پرې ده وقت کانا او په تحقیق سره کانا دا فریقونه وړاله منهم د دوینه یسمعون کلام الله چاوری کلام د الله کانا چیدیدا استمراری دي دا استمرار د دا استمرار د پدې کې څه مطلب دي یعنی چې هميشه په دوی کې وړل دا چغو د الله کلام اوری د الله کتاب اوری پدې موليانو او کې زکر الله کتاب چوک او لري موليان اوری وې او دا یهود اکثرهم مولیانو اهل کتابو نو وقت کان فداقکسرا فریقون فداقکسرا دا فریقون یا وڑالا مینهم ددوین اسمعون کلام الله چې اوری کلام د الله سوم یحرفونه بیا اڑي کلام د الله من بعد ما قلوه من بعد ما پس دها غنا اکلو چې پویشی پغی باندې تحریف کین د الله کلام اوری ځان پوی کی بیا تکي د الله کلام د خپل مطلب نه واړي تحریف کوي کوم کی. چې د د خوخې مطابق معنی د خوایښت مطابق معنی وي هغه معنا خلقو ته بیانوي او شرک ثابت وي شرک ثابت وي بدعت ثابت وي د دینه مزباله ورجیک شوه ما شومن لوغه ورخه کوي خې صمري ښه نه راسته مونه اوه په دې لګ غړی شه چې متخلو جوش نو هغه اصل معنا پری دی اصل مطلب پری دی او خپل د خواهش مطابق چکو معناوي خپل خواهش مطابق چکو مطلب وي هغه راوخل به خلکو تبايني ديته ویل کیږي تحریف درې شوی نه دي خپل دې سپدي شمنزان پوي کوي درې کی درې دي یو ده تفسیر یو ده تفسیر ولیکې ځان سره او یو ده تعویل او یو د تحریف یو د تفسیر یو د تعویل او یو د تحریف پر دروړو کې فرق ده تفسیر س تعویل کېږي تفسیر د د تفسیر تعلق د الفاظ سره ښا د تفسیر تعلق الفاظ سره یې په تفسیر کې د الفاظ اغا حیثیت معلومی گی معلوم اول دا لفظ ماضی سی کې دے دا مزاری سی کې دے مزاری سی غکی بیا اینانا مستقبل دے حال دے دا رنگ نور چکمی قائدی دی اغا خد و خالتے قتل کی گی حیثیت تا لفظ قتل کېږي گی دیتا ویلے کی گی تفسیر دا تفسیر تعلق د لفظ سروی ده لفظ حيثيات سروي يو ده تعويل ده تعويل تعلق ده مطلب سري ده يو لفظ چه ده, ده لفظ دلتا تس مطلب ده دلتا ده, ده, ده لفظ چس مقصد ده ديتا و لكي تاويل لکه حدیث کراځي نبی له سلام خپل ترزویله دعا کوي ابن عباس رضی الله عنه ولا وایي چې اللهم فكه في الدين وعلمه التاويل یا الله د پ دین باندې پویکه او دل اله د تعویل ورکه چې مطلب دله د قران مطلب ورخه دی د دل اله د قران ورکه مطلب داره د دا قران په مطلب په مطلب پویکه ځکه ګوره د قران آیتونه چې دی دا تر قیامت دا پور بخلاسی کیږي به واضیه کږي به دیې به نور نور یدی نه چې کو مطلبونه خلک وبااسې به با. چا هغه د قرآو سنت د اصول سره مخالف نه یا مطلب هغه مطلب به ترکیامت پوری پورې تن روزي چک به آیتنا یو آیت مطلب اخلی بل آیتنا بل بلکېسه مطلب داخللی د دا حالاتو مطابقه چوک ب چې د منافقت رد کوي چوک به دقرآاند د یتونونه په الاداتمانې رد کوی په مملدونو باند دی چوک به دقراند د تونونه په مشرکان رد کوي د خپل زمانې چوک به دقرآاند د تون لنند د تن رد کوي د کامپرست رد ب کوی دا ټولغشیونهدي چې دا سبا مثال خبره عامدي د کوآ د تون به هر زمانو ک چې کوم فیت نووي راغ کوآدلیل بر راغون او دغه فتننو رد ب کوی هغې به خلاب به تحرک کوشش ب چې خلک پوه کې چدغه د قرانلاندې دغه آیاتلاندې چې ده شهره شويره د دې نفي شوي د دې اكيدې د دې نظرینن نفي شوي د دې ته لکه کی تاویل د قران مطلب باندې ځان پويول د الفاظ او مطلب باندې ځان پويول او دریم نمبر کې تحریف تحریف مخکې ما ویلی چې تحریف د حرف نه حرف لکه کی چندې کوله تا یو شت یو شت چندې تکې مطلب ده چې تاغه اصل معنا خیر قرانغه خو الفاظ نشي بدليته خو پخات او رات کې زبور کې وغه الفاظي بدلول معنا خو بدلوله بدلوله بعضيونو کې به الفاظم بدلول نو قرانغه خو خیر الفاظ او غزي موري الله په خپل اغستيده البته معنا کې خلق بددون کوي په شې او تحریف چې تاغه اصل معنا او اصل مطلب اغه تچندي تکي او د خپل اغه خراب خرابه اکیده دغه مطابق چي دي ته د قرآ تونونه په نخه کې او بیا مغه تونونه به او خلکو تهبار بره مغه تونونه و او خپل غلطته کېده ور ته ته کوشوش کې چې صحیح ثابته کې لکه ګوره لډ مثال به بهطورېنمونه ته یو یو مسله و خ تحریف په حساب باندې ل او مړه اوې دل ديقرآ و پهصور ته عمل کې شمهپارره کې دا یو مثال وګور د تحریف یو مثال به ته وول ته په عمل کې شمه سپار کې الله و نمبر اتیا غورې لګ آیت نمبر اتیا. د شلیمی سی تقریبا تقریب بند دوی پاس آیت ده. دو شلیمی سی پاری دوی مروکو سره. اینکا لا تسمیعو الموتا ته پیغمبرا لا تسمیعو الموتا نشی آوراوله موتا مروتا پا دیزه که اللہ چه وی تا مروتا نشی آوراوله نو اهل زیخ چې کن دی کگو جنو والا خلق اگو چه و دلته خو د د سامان في شوي ده د اسمه في خوونه ده شوي ګوره دا, دا, دا, دا, دا اوس خپل هغه کدي ته چې دو کده چې مړي اوري هغ هغ کله اوسغ پیدا کوي هغه اصل شی سرته کوي او هغه خپله کېې مطابق دیله هغه وري وي وای دلته خو د سامان في شوي ده د اسمه في خو نه ده شوي طلب دلته خو چې تی وت نه شو راوللیغا خو اوري من ګوره یو الله ده یو مخلوق ده یو خالق ده او یو مخلوق ده پدې خبرو خزان سره مرخص لازم چې خیر تاسو په اکثر په وي قدرت کې نو ملګری دي کنه یو الله ده چې خالق ده یو مخلوق ده به مخلوق کې پیغمبر علی السلام ده پیغمبر اسلام ووایلو زکه په مخلوق کې په انسانانو کې ټوله ابزل انسان بلکه په ټوله مخلوقاتو کې افزل مخلوق چې ده په انسانانو کې نبی علی السلام دے. سردار الانبیاء ده پوښه د نبی اسلام السلام ده دی او یو عام انسان دی د نبی علی السلام نه علاوه که الله بارک یو سړی وي چې الله مړو تاوروي شي نو مونږ وایو چې الله بارک خدا خبره مونږا بشکا به یقین وي ځکه الله دیوال ته مورويش الله یونی ته مورويش الله دی بالخت مورويشي الله هر چا چاته ورويشي د الله په اورولو کې خو هیڅ شک نشته چې سړی وي چې الله و تاوروي شي د نبی علی خبره تګ او تاورول کنا تګ اور درې نبی اسلام خبره دارنګ ده دا نبی اسلام خبره الله ونه تاورول دي نبی اسلام ونه خبرې کړې دي ځکه جنات خو جنات خو جاندار دي ځاغه په کې باسن وټري دي خو ژوند هم درې شي نه دي چې نبی اسلام الله او تاورول دي نو دې مطلب خدانو څخه تیګاوري دې دعاو الله پاورو کې شک الله ار چاته ورول شي سيد عاشوا پدرو د نبی علی اسلام خبره د نبی علی اسلام نه فی وشو چې پیغمبر ته نشاورولې مروتا چې پیغمبر اسلام مروتا نشاورولې نو عام انسانان به سم مروتا ووري یو داره بل جواب ګورم قران چې په یو ځای کې یو خبره کوي او تاسو اشکال پیدا کیږي دا د قران کمال دی چې یا په مغز کې یا په بل ځای کې دا اشکال جواب کوي بیرته هغه مشکل حل کوي وز ګر دا مخ کې ایتو ګوري لږ مخ کې څه وی ولا تسمع ثم او تنه شوولې ثم كونتا دعاء आवाज اذا ولوا مدبرين کله چې واړی شاك کله چې واوړي شاك اون کې ها اهل زه قبېلتان اوري زکه مری اوري چې قران خدا چې اغوي ناوري قران چې ته تنه شوولې هم د څه دکنه نو چې خاله دغه قائدې مطابق کوونه اوري چې کله شاکي دقرآ خ دا دي لی چې کونی ناي بلکې کوو خدا چې کوون تهتن شه او رای مثال نه پوه شوئ خدای پا کوې کله چې کول شاقی که نه دته کور د بیا چغوا کوون ستا خبره ي نویم چې ستا دغه ددلیل مطابقه چې تی تن او مړ خو اوري نهمونږ و چې کوون کله شاکی بیا تی تنشه او کوون خو اووری بل کول کو ک چې د مریسه مقاسهکات کوونه اووری شاقی حقیقت چهره حقیقت خداله چه چې کون کلا شا کې ناوړی کنا زیمه تنشم اورول او کون کې پخپلم د صلاحیت نشته چې ووري ام د غرنګ بالکل مړې پخپلم ناوری او زیمه تنشم راول او زکه وت زنشم اورول چې په مړې کې صلاحیت دو دا ور دونهشته ده مړې غوګونه ختم شي وی دي مړې لاسونه ختم شي وی دي مړې سترګې ختم شي وی دي دلته به اهل زیقڅکی و یو غرو ته و تنشورول او خو اوری کلبا داوی کلبا ویل وی ته بعید او قریب خبره دا و یمنګه دا قریب قایلیو چمړی ته قریب لار شي نس نو اوري او چې کله د مړی مړینه لری وی نو اوري مې کله تورتا وی چې ګورن قران وی چمړی نو بیا ویل ته کوي چې دلته کوم ځای چې تم نس دینه نو اوري نه نو اوري نس دا په خبر کې د مړی کې دل دا بعید دی خان دا قریب نه دی د مړی په خبر کې خ دل دا قریب نه دی بلکې دا بعید لري دی مړې نه ځده نه دی نو کی څوک بیا به جوازونه ګوري وایي چې دلته کله به وي ته وتنه شاورو ولي او کله به وي بعید او قریب او کله به وي دا او کله وي هغه نو انکه یک نن ته لا تسمعوا الموت دا مړوتنه شاورو ولي ختی او تنشاور اوله موری خووری خدا مخ به دماغ کی به مثال سروڅکه دام به حلقه کنه دا خو دی حال کړه دا مخ کی مثال لګرتاه حلقه چې ولات اسمعو ثم او تنشاور اوله کونتا دوا आवाज اذا ول مدبرین نو تم کو تنشاور اوله کون خووری دا خبر ته چا سره ومني چې ته او تنشاور اوله کون خووری به باندې چې کون وجرکه دا وردل چې کلبه شا کړه دزه چې تی وت نه رالیتهای چې زییون د زیی ته که نه شماه رالی چې غ کار نه کوي هم دغهرنګې مړری د ځکه زه نه شم چې د مري وګونه ختم شوي د به ختم شوي د داخوا یو میثارو بیا من وه د دوکه بااسونهدي بیانیشال په دغه ځایوې بیا هغه د لایلو هغه به و نرم ک نه نو دغه تونونه بیا دغ تونو ک بیاغ معنابد ل کله به چې ګوره تیته نهشه رای او کله به و چې بهده و کریبه او کله به و چې جسه دی اننسي کله به یو کله بل ما گانان تهره اوبااس اوافتت معونه آیا ته آیا تاسو امید سائ تمه سا ی امینو چې تصدیک بهو کې لکوم ستاسو چوکه دغه سخت لوننو والا دا امید مسا مطلب داره داغه امید لري خلک نه نشته چې تزدیک تصدیق به او کی توحید به ومني وخت کان فریقونه او په دقیق سره دا فریقونه وډاله منهم د دوی نه یسمعون کلام الله چې اوري کلام د الله ثم یهرفونه د دې لپاره کلام الله کلام خپل ورچپله اسلام وربانيو کی بلکې د دې لپاره ورچې ترکم زوخ خپل عقیده تنه ثابته کم غلطه سره کوم ځکه ولسم چې خپل کیدله جواز جوړ کما یو يهرفونه بیا اړی کلام د الله من بعد ما قالوا پس دا غنه چې پوي چې پوي شی په اړه نه پوي شی وی چې راځي چې کومه معنی مطلب راو ما دا معنی او مطلب صحیح نه دی لکه غو نن سبا یو فتنه ده غټه فتنه ده د غامدی فتنه ده غامدی یو سړی رې پوه شو اغا خلق او تدین د خپل خواهش مطابق تشریح کړي پوه شو حدیثه کې ویچ دا حدیث څه تاریخی ریکارد ده خو هغه بیا د قران د ایتونو نه قران ایتونو څخه دغه تحریف کړي لقد الله کټکاو په قران کې ایتونو دی چې غلط نه لاس کټ کې سورې مایدا کې براشي چوي وې لاس کټکاو مقصد نه لري د قران و اصل مقصد غل غلان ولدي یعنی غل د غلان منی کول دي چې منه شي تو کو سړی د لاس کټکاو نه قانون یو باسينو ک حکومت شي خو څه غل مانی شي دیمه دا نه چې خامه خاو غل دا دا نه دا اوس د قران دغه تحریف او دغه مطلبې روښانه شو چې قران مطلب دا نه چې خامه خاې ته لاس کټ شي بلکې د مطلب دا چې غل به د غلانه منی شي نو کله لاس کټ کوي منی کې او بلې بلې طریقې منی کې منی کا په شوه زنا ده زنا برخه کې وېدارا جمع نه دي ਸੰسار وېدارنګې و اصل مقصد دا نه چې ته اصل مقصد وي ਸੰسار دا چې ته او یا غټېم کې چیرې دا ਸੰسار او څه دې اوسړې دینه ښه قانون روو با سره شو ښه قانون روو باسي دا قران د ایتونو مطلبونه بدل کړي دي خپل چې کومه د مطلب ده چې هغه وست مغربي ملکونت ځان شو کی چې زمون دین خو جړې تاسو دین سره لگے درې او جهاد نامکمر مونکر د ع이사 اسلام دراتک نمونکر امام مهدی دراتک نمونکر ته قران د ایتونو لاندې بیا دغه تحریفونه کوي او هم یعلمون او دوی بوېږي چې د تحریف کوي خبرې معنا پوری کی چې مونږه معنا کوو دا اوله پلیتی وه د پخوانو د موج یهودو دا پلیتی کو مسلمان کې را شیم دغه ی ودیت په ډه د دا, دا مسلمان مې نو وي چې د رات یودان دی د خو تحریف کو شم ما خو تحریف جایز دی نه اوس دویم دو پلی د د مووج یو ای منافقت د و اذا لکل لزین او کلچه مخامخشی او ملاکاتو کی و اذا لکل لزین او کلچه مخامخشی اغا کسانو سر یا ملاکاتو کی اغا کسانو سر آمنو چیمان را وڈه ده ولی دغا سی راشا خواد سی راشا و لرشا ادری گمه پوزیمان او و جسپان رازی پورا بستر ازا و ایذلک الذين اوكلت مخامق ش کسانو سر امنو چی ایمان راوړی دے قالو نو وای دی امننا منګه ایمان راوړی دے کله چی ایمان والا مخامق شی ایمان والا څوک چې په توحید ایمان راوړی د الله الله یو علمو الغیب منی الله متصرف منی الله د بلن لایق منی یا الله مدد چغوی صرف دا رنګی الله د الله سره په کې بل نه شریکی دا, دا رنګ ایمان راوړی دے الله داتا منی گنجبخش مشکل کوشا منی حاجت روا منی ایمان راوړله پیغمبر اسلام پوسنتو باندي د پیغمبر اسلام پوسنتو منی جونتی ری د پیغمبر اسلام سنت د د پاره لار ده تا هغه منی تکیدہ ایمان ولادي دا غارنګې د قران ایمان قران جي سره ایمان تشریح کړي دي هغه کوم ایمان منی هغه کوم ایمان راوړي نو جکه دغه څه کسانو سملاو شم د منافقان قالو نو وای دی اامننا منګ مې مان راوړې ده منګ مې وي څار چل لا کوي منګ مې وي چې مشکور کو الله ده غنج بخش الله ده داتا الله ده منګ منګ مې وي دا ستذ الله په قدرتونو کې دي و اذا خلا بعضهم او کلچ د خلاص لچ کله الاره شي ګوره خلا نه پس الاره غل کنه هم الٰه بیا خلاص ک یوااضې ک دو ته کله چې یوااضې شي د کندل دا کل کل مانا من شو کوه کل چې کله او کله چې یوااضې شي بعض دی ایلا بعضن بعضو ته نه خلاصیله چې کله اعلار را نو بیا معنا مضو شي مزهو کله چې لاړ شي وضا خل او کله چې لاړ شي بعضو هم بعضې د دوی الله بعض بعضو ته کشررانې مشرونو تهلاړ شي مشرانو ته قالو نووي ورته مشران دکه مخې تر شو او که نه په صورت عمدی بقرہ کې آغا د منافقانو په اول باب کې آغا د منافقانو په صفاتو کې ویزالک الذین من قالوا آمنا ندغس آیت ویزا خلوا الہ شیاطینهم او کلت مخامخ شي خپل شیطانان او مشران سره دلته ما غوړی دي بعض نه مراد هغه شیطانان مشران دي ویزا خلا بعضهم او کلت لاټشي بعض د دوی الہ بعضین بعضو مشران ته قالوا وای ورتدا مشران اته حدیثونهما آیاتو خبروي دوی لرا دوی نه مراد دي, دي. المؤمنان دا تاسو چې ورسره راځي او تاسو وته وی چې موږ یې مان آیا تاسو خبروي دا مؤمنان د د منافقان ته وی خدامشرانې بيما پارځمانې فتح الله او چې غلبہ ورکړې د الله او ویلا علیکم تاسو باندې څه مطلب کله چې دا منافکان د کشرګونی منافکان مشران ته نو مشران وته وی چې تاسو چې مؤمنانو سره وزې کېږئ کنه یو ځای ناست پس ته کوي دا تاسو چې ممنانون ته و چې عامن نه منمان را وړی دی دا خو تاسو په خپله ځانې هغوی غبه ویر کوئ دا خو تاسو د غوی هغه توهید غوی بیا هغې له تکویت ویر کوئ د هغوی هغه چې هغوی بیا دا خو تاسو هغوی خلک ته کوي چې ووی منې دا خو خلک ته شو وګوره پلانکم د د ملګری دی پلانکم د ملګری او چې دا, دا, دا, دا خلک کوګوري چرا پلانکی پلانکی ملګری ده نور خلق و تشویکی کی چی دو خبر اومنی دی یهودو به د مشرانو یهودو به د کشرانو یهودو توي شیا تاسو چی د مؤمنانو سره صحابه سره کینې ناست پاسه کوي که نو دا عام خلک چې کوم دی تا تا دا زمونږ عام خلک دو چی تاسو ته تا ګوري نو تاسو نه دا دا برداشت باخلي چیرې زمونږ خپل یهود ه د ممنان سر ناستته پاسته ته و چې مونږ کی ایمان را وړی دی د موامیان غ کې صحیح دي دا خو تااس هغوی ته غبهوررکي ممنانو ته د عام خلک به تشک کږي غته غګنی شي د عام خلک به تشکږي هغوی تااس غونې به د هغوی میفلون کې به ایمان م را وړی بیا دا خو تاسو ور هغوی تهغه ور کوي په ځانمانند دی په زوره د هغویغ چې د خبرې تصدیک کوئ چې دا صحی وي هندما شرانه به متوي چې د منافقت مکو وي یا او اوسر مکمل بای کار ठोک او یا وتمه وي چې موږ ایمان راوړنه زکه چې بیا نور خلک به وای چې ګوره پلانکی سپلانکی سپخم ورته ویلي چې نه موږ ایمان راوړل دي چې پلانکی س ایمان راوړنه زمي ایمان راوړما وقالوا اي ورت ما شران اتحدثون ما ايتاز خبروي دي مومنان لرا بما پارصمانه فتح الله چ غلبه ورکړی د الله غوېتا اغوې قاسم غالب دی دلایل دی ورسره دلایل بیانی څوخته خبر نشي کوله کور د هر سنه قران هر سنه قران ثابته دی قران دلایل دی ورسره یو چې تاسو مو سملګری شئ تاسو مو سناسته پاسته کوید خو نورم تاسو هغه غالب کوي مومانه نور به اميان جریدي تشويكي چا غو سره کیني وغه دغه مسلې و منی دا یو یو تاوان ده ده او بل تاوان به دای چلیوها جو کوم او دد پار چ جګړه بکی تاسو سره به پدی مسلو باندې اندربې کوم پنیز درپ تاسو دغه تاسو په خبره د قیامت په قیامت پر نظام دلیل زکه داخله خو ځان ته به کنه دوه وی چې مخ مخ په قیامت کې په ها کو او خپل کو شرګونو کې دا قیامت پر ورځ به با د الله په دربار کې تاسو باندې دلیل نسی چې دل. یا الله خو مونږ سره کیناستل پاسېدل دی خلکو مونږ لوي چې امننا مونږ ایمان راوړل دی داخله خو يهودو قتل یا داخله خو يسان و قتل یا داخله خو مشرکان و قتل دا خو منافقان و قتل یعنی تاسو په خپل تخپل د قیامت پر ورځ ګوي نسی په دربار کې به با. تاسو باندې دا مؤمنان بیا نو ليو هاجو کوم دیره پارچی جگړبکې تاسو سره بي په دی وانده ان د عربی کوم پنیس درف تاسو افلاته اخلون اي تاسو کې کل نشته لته بیا الف چې نه است ده اي تاسو کې کل نشته خرو تترخره چې هغه تنه هغه سره نهسته پاسته کوي او هغه وایي چې موږ ميمان راوړی ده دا خو ته ځان لا دنیا کې کار ګورې او آخرت کې کار ګورې دنیا کې خلک تشوي کوي چې وڅ بلګري شي او آخرت کې د الله په دربار کې بیا شرمېدلی وي دلیل بدر معنی بیا نيسي چې الله دا خلک په دنیا کې زمون بلګريو دا څه کوي دلته اوس جواب کوي خدای د مشرانو کې کشران ته کوم خبره کوي الله د دې خبره جواب کوي اولایعلمون آیا دوی نه پوېږي دا یوه ده د مشرانو د اهل زیغه مشرکان اولا یا زکه د بیعتیان م مشرکان م مړ یو غند پد یوهود کې نو د د سینو چې پدوی کې بنو اولا یا علمون اې نپویګی دا بیعتیان یدا مشرکان یدا یهود ان الله چې الله چې د یالم پویره ما پغڅ باندې یسرونه چې دوی پټي و ما او پغڅ باندې یو الینون چې دوی خکار کوي الله وی کته د اکشرګونه منکه کوم نه نه کېږي خو پویما دا کشرران خلکه که په خوله د ایمان دا وکې او کوونو کې زورمانې پوه یم د دنې د پوهمه چې ایمان شته ک نه شته که دا مخالفت و کې قاه زورمانې پوهمه او که تزدیوې د ممنانو په خولهمان ایمان او سره را وړي هم ورمانې پویملهوي اوله یالمونه نه پوېې دا مشرانې ان الله چې الله چې د یاعلممو پوه ما, ما پاغه باندې ی سرروونه چې پټې دوی و ما او پغ سبانې یولیونه چښکاره کوي دوی د دوی مپلیتی وه منافت پهېدو کې انشا د دا درې پرې بیا س و افتت معونه آیا تازه امید سائ یا تاسو تمه ساه او ممنانو منو چې تزدق بوکی لکوم ستاسو چوکه دغ سخت والله خلکه دا مشرکان بتیان وقت کانه فریکونه او په تاقیق سره دا فریق یا وړله من هم د دوینا نه یونه کلام الله چې اوری کلام دهله انله کتاب اوری خې د پارې ناوری نا چ خپل اصللا و کې بلکې دی د پارې اوري چې سمه یو هر ریفونه بیا اړی کلام دله تحریف کوي مطلب من بعد ما کللو و هرریفونونه بیا اړ الله من بعد دما پز د هغه نه عقلوه چپوي شي وي پاره باندې وهم يعلمون او دوی پويږي چې مون خودا تعريف کوو مخ خودا خپل غلطي معنا ثابتو ويزلق الذين امنوا او کله چې مخامخ شي کسانو سره امنو چې ایمان راوړي په قران باندې په پیغمبر علي سلام باندې په اخرت باندې قالو نو دا منافقان امننا منګم ایمان راوړي دي منګم ویو چې د الله پیغمبر دي منګم ووی چې دا قران الله کتاب دی منګم ووی چې اوا اخرشت ده به يهود ورته وي و اذا خلا بعضوهم او کلب چلار او کله چې لاړ شي د منافقان بعضوهم بعض د دوی بعض د دوی اله بعض ان بعضو مشران ته اغه هاي لول يهود لوچ نو قالو اغه وي ورته وي لاغه مشران نن سبا دینه مراد بدتیان دي مشرکان دي دغه کار کړی مومنان سره موحدین سره قالو وای ورتدا مشران اته حدیثونه اوما آیاتو خبروي دوی لرا بما پاغه معنی فتح الله چې غلبه ورکړې د الله لپاره دغه ځکه یو سوره ال عمران وګورئ په دغه دغه یت معنی بل خپو شویا آیت نمبر دره ویا ا دره مسی آیت نمبر دره ویا سوره ال عمران دره مسی পারা چې د مشران ته لاړ شي او مشران و چې تاسو د و تا مویه چه مانگم امان را ورده ده دا ورتویل ویهی آیت نمبر دریویا دری مسیح پاره صورت آل امران و لا تو امینو دا وزمه ده یهودو خبره ده خم و او تو امینو د تزدیک چا تزدیک مکویه چا لما چې چه آمان نمگم امان را ورده ورد دا آیت ویه آیت سرلگ وقا که خم ځینې را وړی هلته عالت هلته شو ورته ور منافکانه ممنانو چې عامن نه من ما را وړی که نه د مشرران ته شووي یو یو جواب الته د مشرانو کول بل کوې د داې د دا دا دا مشرانو چې ولاو مینو دا مو چېن نه من ایمان را وړی دی د ممنانو ته الا الله مګر د تزدق کوئ لیمن د هغه چا طب عادین نه ستاس چې دین د دیتهاب تاسو خومن نه تاغه چاله وې چې موږ ایمان راوړې چې هغه زمنګ دین بیخیمنینه زمنګ دین کې شرک دی بدعت دی خرافات دی هغه زمنګ دین نمنې بدعت او تاسو هغه ته وې چې موږ ایمان راوړې تاسو د ایمان والو ته مو چې امن موږ ایمان راوړې ده بلکې تاسو هغه چاله وې هغه چا سملګری تاسو دین تابع وي یعنی تاسو غو نه اکیدی وي تاسو غو نه اکیدی او موري خووري تاسو غو نه د مړو سره خو اختیار شته بیمداد کولو، کولم ساتونه اکي عقيده عقيدهوي دشرکه دا هغه چا تبداري وکي دا مشران وته وي يو خبر دا بلا ګره نو جواب کوي الله جواب کوي ګره کول ورته و ان الهدى يقينا هدايه هدلا هغه هدايه د الله ده ستا په لاس کې نه دا نه چې ته تصديق وکين واغه په هدايه شو ته چې دچا تابع دا و کې چا له چوي امننا هغه به ایمان والا شو کته تو ته ونه هغه به ایمان والا نشينا هدايه د الله پر اس کری کته تیر تصدیق وکي کوونه ک الله وی هغه هغه هغه په هدايه دی اپ سملار دی او دوه موجخان انوتا تصدیق مکووي د مؤمنانو ايوتا د دې وجنه چور بکړې شي اهدن یو کاستا د یو کاستا په دې مؤمنانو کې مثله درجه ما پښانداغه او ته تم چې تاسو درکړې شوی دا تاسو ګوره درجه درک تاسو موليان کنه يهود خلک تابع و يهود به ان ايمان خلک دې مریدان وي قسم شاګردان وي نو ګوره تاسو کد مؤمنانو تصديق وکې کنه نو دره مومنا در عام خلک چې دی د باندې او شاگردان شي یو سر وکینی ناست پاس د و کی اثر بر من را چی د غوی اغه تاسو درجه تاسو د استادې درجه تاسو د مولای درجه ابا مومنان ته انتقال شي اغه درجه با غوی ته ملاوی شي دا و تا مشران تلکین کړي دی خلکو ته ايو تا د تصدیق مکو ايو تا, تا چې ور بکړې شي احادن یو کاستا پلي مومنانو کې درجه پشان ما د او تی ته تاسو درکړې شوی دا ستاسو نه د اموليټوب او علي ستاسو نه د مغوالي ايو ها او دويم چې تصديق زکه مکووي چې او يو ها جو کوم کوي تاسو سره ان دربه کوم پنيز درپ تاسو او دويم خبردار چې دوی تصديق زکه مکووي چې قیامت پرځه بي تاسو الله په دربار کې اغوي ملامت به وي تاسو به د مؤمنانو د دربار کې ملامت کوي زکه دوی غزان کوي مومنان بیا مومنان بیا د الله په دربار کې وی چې یا الله داخله خو ګوره بنت وی چې تاسو ملګریو د خو مون مرګریونه ختل د خو منافقان ختل په پتاسه ګواہی کوي بیا نو بیا جواب اپکې الله دې خبره کل ورتوا ان فضل ان ان الفضل بيد الله یقینا فضل د الله په لاس کې نه درجه است په لاس کې نه ده آګه د استادې درجه آګه د عالمي درجه آګه د الله پلاس کینده استا پلاس کونه ده چې تشالو وی چې دا غرم کوه کني غلب به استادې درجه میلاوشي یا غلب چې له د عالمي درجه میلاوشي هغه ست د د خو استا دا دا پلاس کینده زی چې تشالو ورند د درجه ورکومه کستا خوخه یو کني یو ته همیشا ورکیدا فضل د درجه چاره چې یو واړي ولا وا سونه دیم او ولا نو وېځا خلا او کله چې لاړ شي بازو هم د تکرار ده وېځا خلا او کله چې لاړ شي بازو هم بازي د منافقانو نه لا باز, باز ان مشرانو ته قالو نو وای مشران د مشرانو اته آیا تاسو آیاتو خبروي ای دوی لره بيما پاغه ځما نه فتح الله چې غلابه ورکړي الله دوی ته یعنی د مؤمنانو ته علیکم پتا سبان یغه اوس انده کوم خبره نه کی ایس دلال دي او لته تاسو تصدیق تا کو کنه د خنورم کوي کیږي او دوی موجوده چې له او د دې لپاره د غوي تایید وکوي یو هاجو کومه د دې لپاره چې تاسو سره به په دې خبره ماندی تاسو په دې ایمان ماندی ان د ربکو په نس د رب تاسو افلاتا کلونه تاسو کې کل نشته خرو او لا یعلمون عینې پویږي د آ... مشرانه ان الله چې الله چې د ی علممو پویرې ما پغ سبان د ی سرروونه چې پټ دوی و ما او پاغ سبانې یولونه چې خکاره کوی دوی۔